От і ще б ударити головою до стіни. Та стіни близько не було. А дотягти оце дебеле тіло до чогось твердого Варвара Федорівна не мала сили. Тому-то вкладу ліжка. А м'який матрац лише відбивав цю чортову голову. Мов м'ячик. І всі зусилля спрямовані на те, щоб завдати болю, спричинялися лише до мазохістської насолоди. Здавалося, зять справді насолоджується оцими легкими комариними укусами. Бо він не пручається і навіть посміхається. Бийте, мовляв. Я ж на те вас і провокую, щоб мене били. Я ж від цього кайф ловлю, від вашої люті, від викиду вашої злої енергії, від вашого бажання обити. Це підживлює мене, дає мені силу, нечисту злу силу, силу вашої ненависті, силу вашого гніву, силу усіх недобрих, нехристиянських почуттів, яких ви вважали у вашому серці нікої не було. А вони є, вони з'являться, треба лише уміло, «Взятися до справи. Бачите, що я зробив із вас? Заслужена вчителька, бачите? От ви вже й така сама, як я. Така ж люта». І лиха потвора. «Бабусю, бабусеньку, припиніть! Годі, я прошу! Хоч ви залишіться людиною!» Валюша вхопила її за руки і відтягла від чоловіка. Варвара Федорівна потроху почала повертатися до тями. «Що це було?» «Невже і в неї вселився нечистий, в її душу, яку вона завжди тримала чистою, яку намагалася не заплюмувати, ані злим очинком, ані злим помислом? Що ж сталося із нею?» «Заспокойтеся, бабусенько, випийте, валеріаночки! У вас же тиск, серце, вам не можна!» – умовляла Валюшка. «Що це було? Що це було?» «Невже вона, Варвара?» «На таке здатна! Невже вона щойно хотіла вбити людину?» «Він також чиясь дитина!» Яка жінка, не вовчиться ж, привела його на світ. Його любить Валюша. Якби він завжди був таким, то не любила б, напевно. А б вона хотіла вбити. Ця чорна хвиля й досі не вляглася. Не одну молитву доведеться прочитати, щоб заспокоїти. Вичистити зосередини душу. Отче наш. Прости, прости, очистий і помилуй. Лягай, донечку. Поспи, хоч трохи. «Зі мною все гаразд. Я заспокоїлася. Валеріаночка твоя допомогла. У мене нічого не болить. Все гаразд. Спи». Заспокоїтися, не думати. Просити у Бога прощення за те, що коїли кілька хвилин назад у немічні жіночі руки. А зять, немов отримавши заряд живильної енергії, заснув. Нарешті тихенько захрупів з виразом навіть якогось баженства на обличчі. За стінкою сусідів годинник вибив четверту цей час усе навколо спало. Ніхто ніде не ні гумонів. Тільки у них тут філіал божевільні. Валюшка на диво миттю заснула, щойно до подушки. Бідолашне дитя третю ніч не спить. Що ж за життя у неї? Що ж то за життя? Як почалося безпуття, так і триває. Ой, Галю, ой, донечку, за що ж ти так кинула на прозволяще своє дитя? Валюша навіть жодного разу не згадала, що у неї є батьки що тато міг би приїхати, гримнути кулаком по столу, і оцей вродливий зятьочок кулею вилетів без їхньої квартири. Втім, нічого із цього не вийде. Вони ж приїздили минулого року, і Галька, і тато, якраз потрапили у хвилю спокою. Сіли, випили, додому повернулися просто за кохані у зятя. Хіба ж Валюша їм розповість про свою біду? Їм, чужим людям? І її рідній бабусі не розповідала, ніколи словом не обмовилася, Просто вийшло так, що нагодилася вона у гості такої хвилини. А може тепер у них інших хвиль не буває? Алкоголізм – хвороба, а хвороба прогресує. Господи, допоможи моїй дитині! Господи, допоможи!» Годинник за стіною вибив п'яту. Наче від цього зовсім нечутного звуку зять враз ожив. Тишу пронизав дикий, нелюдський крик. Так кричить зляку, побачивши привид чи убивцю. Крик був іще більш страшним, бо видавала його професійно налаштована горлянка, актора. Звичайна людина так кричати не змогла б. Крик повторювався з певною періодичністю – через 3-4 хвилини. Варвара Федорівна лежала собі сумирно, укрившись ковдрою, бо побоялася роздягнутися і рахувала – 223, 224…